Його можуть схопити, але коли схоплять у хаті Роксаниних батьків, то й вони постраждають. А коли в лісі одного застукають, він врятує рідних. Хотілося їсти. В торбині вже нічого не лишилося. Він витрусив крихти в долоні. Ледь могли кілька сухих крихт вгамувати голод. Він уже лазив по деревах, шукаючи диких бджіл, і в одному місці знайшов. Після цього відчув таку справу, що припав до струмка, довго пив воду. Коня він залишив далеко в лісовій гущавині, прив'язав його, нарвав йому трави. Ніхто не підходить до галявини. Доведеться йти в свою схованку. Сонце вже підбилося високо, Іванко дійшов до коня. Трава вся з'їдена, і кінь лізе мордою до нього, хоче пити. Іванко повів його до струмка напоїти. Після цього задрімав у гущавині, прокинувся від прохолоди. Починало вечеряти. На ліс насувалася темрява. Вставати і йти, але куди? Можна Василище, це легко зробити, але можна потрапити у ворожі пазурі. Іван лежав думав. Вже багато передумав за ці дні, та напливали все нові й нові мислі. Щасливий він. Біля нього Роксана. Щодня приходить він із кузні додому. Вона його зустрічає з радісною посмішкою. До нього підбігає маленький Ростислав, кидається на руки. Він піднімає його і садовить на шию. Ростислава кричить «Ну, коня, ну!» Іванка скаче по хаті, а біля порога стоїть Роксана. І вся вона радість. Ця радість. Світиться на її обличчі, в світло сірих очах, які завжди так ваплять його. Раптом зникає Тома, від якої гуло в руках і ногах. Іванко біжить швидше і швидше. Ростиславик заливається сміхом і, припавши до батькової голови, тоненьким голоском пищить ну, ну. Роксана підходить і ласкаво зупиняє Іванка. Годі впадеш із сином і знімає Ростиславика. Хлопчик хватається за батькові ноги і не відпускає його від себе. Іванко заплющує очі. Йому здається, що біля нього Роксана є син. Спогади про них надають йому сили. Він підводиться, підходить до коня, плеще його по шиї. Кім б'є потихеньку копитом об землю, ніби проситься пустити його на волю. «Треба йти!» Іванко простоє до галявини, і, сховавшись за деревом, чекає. Василище тихо, певно, вже всі полягали спати. Сторожко ступаючи, Іван дійшов до краю галявини. Звідси лишилося пробігти по рівному майданчику до крайньої хати, а звідти недалеко й до твердо Зігнувшись, Іванко біжить до хати і тут зупиняється, прислухається. Іде нікого. Поминувши хату, він пробирається не вулицею, а городами. Ось і хата твердохлібів. Сховавшись за стіною, що виходить на город, Іванко постояв трохи, а потім наблизився до дверей, спробував штовхнути. зачинено. Потихеньку поторгав, а потім почав шкрепти пальцем. Хтось підійшов до дверей. Чи обізватися? Раптом засідка – він знову пошкріб шорстку дошку. Почувся непевний твердо хлібів голос. Хто там? Іванко прошепотів. Це я, Іванко. Двері нечутно відхилилися, і він мало не впав у твердо хлібові Ти зашепотів стривожений твердо хліб, звідки? Іванко переступив поріг. Я з Володимира. Хотімо до хати. Але твердо хліб не пустив. Не треба, не треба. Учора вночі приходили скріпості, у Христі у ном. Іванко відступив назад, але твердо хліб схопив його за руку. Зажди тут, скажу матері, і підемо на город. Він зник у хаті, і за до Іванка підлетіла з плече моль, Мій синочку живий. Вона в темряві знайшла його голову і поцілувала тричі в щоки. А Роксана як? Роксана поклон вам послала». І вонучок ваш впитав про вас. Ольга щедушче заплакала. Твердохліб сказав їй, щоб ішла до хати. Але Ольга вчепилася за Іванкові руки і, плачучи, цілувала їх. Не треба, мамо. Нахилився до неї Іванко і поцілував її в голову. Ольга, суворо сказав твердохліб, іди до хати, а ми вийдемо. Я тобі, Іванку, хліба взяв та риби. Прислухаючись, Твердохліб та Іванко пішли вздовж рівчака в кінець городу. «Сідай, розказуй!» – взявши за руку Іванка, сказав Твердохліб і посадив його на колоді. «Чи, може, ти їсти хочеш?» «Хочу!» – не соромлячись, відповів Іванко. І хоча знав, що сидіти тут довго небезпечно, все ж взяв з рук тестя хліб і почав жувати. «Я трохи тільки голод переб'ю», – сказав Іванко, швидко ковтаючи м'який хліб. А тепер можна й говорити. Решту в лісі з'їм. Він розповів твердохлібові, за чим його послав сюди Данило, знати, скільки війська, чи не прийшли нові полки. Війська багато, поквапливо повідав твердохліб. Не зменшує Бенедикт. Боїться після того, як його налякали. Сила велика не подолати нам. А нове військо прибувало? Ні. Все ті, що були взимку. Та й цього доволі, хай би сказився цей Бенедикт. У нього пси люті, Судислав та Володислав. «Володислав?» – вириває цього Іванка. «Не той Володислав. Того старого лиса, певно, задавив король. Оце молодший, та не кращий за того. Злий, як кабан дикий. Все романо лає за те, що його батька повісив. А як люто гарчить на людей. Віддав Бенедикт йому батьківське оселище». «Що він там людям робить? В яму скількох посадив Іванку. А як Роксана?» – не витерпів твердо хліб. «Роксана така стала, ще не знаєте. А про онука не питаєте?»